Esnekeak transformatzeko eta esperimentuak egiteko gure aproposada errekar eskolako helikagaien plataforma hori ardi, ahontz, bei, esnekiak dira landuak, eta eskolegiko biharnoko baita ere lurde aldeko hauzo departamentutik etorritako laborariek beren entxegoak egiten dituzte hor. Ikazleak ere ari dira lanean, eta egiten dituzten esperimentuak baliatzen aldituzte la laborariek errandauku Xavier Re Kondo plataformaren ardura dunak. Kontzan, uh, bai ikazleak ari dira heben astero, eta lan egiten dute, uh, profesioaren uh, teknologia berezietan eta fermentoetan ere eta gero uh, profesionalek hartzen dute lan hori eta beren lan asekinan egiten dute. Laborariak ere direktuki hartzen aldira zentrohtan. Egiten aldute ikerketa gurekin eta guk rakusten dugu diren posibilitateak eta ezagutzen dutelaik Oso kideren prozesua, ordian ordean behiten aldute lana eta guk uh, sustengatzen uh, momentu behizizu maitetan. Arrizko badelaik, hor uh, sekurtatzeko prozesua burukorean. Esniken transformatzeko behireko partian balimada, gainean bigarren laborategia da laborate aragiarentzat. zat. Xavier Rekondo. Dans le laboratorion il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, qui et qui